فاطی فاطی چې کار کوي یو مسله چې کوم فاطمه سلام تو د حکم لکه څنګه د فیل لګنه دا چې مخکې ټول مسله شوه ډیره شوه چې لکه فیل په زمیره راهمشي او بقیه تاسو اوسګار نو او تاسو خبرده کړم هغه مخکې د زنو اوسګار نو تر تک چې انتزاد شبي په مسله ونه داس یو شوې فیلته شي را شي سغه پر روان ظمیر یا مطاللب د ظمیر بانندې چې کمونه مسلت شي د غبل نه مصروف شي پاسې شي نو کوته چې کمونه تازه را واخلي دا شو فیللو او پههغې مسللت ل نه سبغونه سببورس کېوررکې نو ټولو احقاماتو مخکو کې ټولو مخکیوسه کې احقاماتو کې شو فیل دا د فیل سره ته دی برابر دي اني صغه د مشتقي د فعل سره بارابر ده حکمانه موجودو نو معنی موجود موجودي غزنه مثلا ته یو معنی اوس شو موجود, موجود شو چې هغه چې کمنو عمل من مخدبل کې کولې نشي صحیح شو کنه اګه اسمه تفصیل زوي ته کنه اسم ظاهر کې عمل کولې نشي او یا چې کمنو صغه د صفته مشابه چې هغه عمل د نسب کولې نشي څه اخو ځنه مجبوري ده یا خبره باندې پښی کنه و نور لکه دا حکم دا چا دی؟ شبی فیلو امده لکه کم چی دا چاو؟ شبی فیلو، دا یو ما صدر سامیچ تومن وصوی فی زلباب وصفنزا عمل بالفیل ایلم یکو مانعون حسلو وصوی فی زلباب وصفنزا عمل برا برا چې چه کم ننو باب کی مشتقيله را چې کممنو په دغه عمل کې د فعل سره صحیح شو که نه چې د عمل, عمل دنه سب نهسب کوول شي که بنابر مفولیت چې عمل کوول شيلم لم معې اوونه حصله چې کله نو چې کمدنو موجود او مانع او بله ممسله چې کوم پاتې وه اوقطتون ها لتون ب نفس الاسم اسمفاې دا مساله دا سی دا مخی دا ویگانا چی دی فیل عمل کردی پچاکی یو زمیر کی دویم چی دی زمیر او دا دی فیل ترمین زیو پاسل تاغلی وی حرفی جروی یا مزاب تا درم پکیو شکو دیکر که دیوست چی دی فیل چی کم دنو عمل کرده دی؟ تیفیر سکرده؟ عمل کرده دی؟ خو متعلق یو تابع مطالق نه یو تابع تابع اغا پا کی منس کې سکم کوم فاصل سشوه دی؟ واقع شوه دی؟ تابع پا کیسو شوه دی؟ لَكَ زَرَبْتُ رِجَالًا رِجَالًا کی نه انہ سب ور کرده دیکن زَرَبْتُ رِجَالًا یحب بهوه اودلته ضرربتونه مخکې دنناړه زیدن ضرب تو ررجاله یو حیب بهونه شوي که اوس هغه ظمیر چې کمرو په تعبع د اسم پورې شوي دی په تاه شو په کمسم پورې چې باقیې عمل ک ده که نه په کېسم سه کړی عمل کړی دی داغ په یو تابع پورې چې کمو ظیر شوي دی پ هخ شوي دی هغه ظمیر دی اسم متقدم خوشهغه زمير د اسمي متقدم مخکه په متعلق کورسه شوی او که غلام کورسه شوی ضربت زیدن ضربت غلام مو کنه دا متعلق د اسم متقدم وکنه خو متعلق نه وي چې یو اسم نه پاري کې د فعل سره کړي عمل کړي دا غي اسم تابع ده پاري تابع پورې زمير د اسم متقدم سره شوی متأثر شوی لَكَ زَيْدًا زَرَبْتُ رِجَالًا يُحِبُّهُ خای شو کنه اور څه دل دلته کوم چې کوم دینو ته دې یو مطالق زمو مناسب راواله چې هرڅی داغه په دې زید مسلط کله نسبه خو نو زید زیدًا زربتو رجالًا يحبه دا يحبه صفته د رجال لپاره پاکی تابع پورې زمير څه شوی دې متالق شوی دې قدام چې کمندونو دغه مکار کول شي دا تاسو دلته خو دې زمير پوریږي سي دې اسم پوریږي سي متعلق لکه رجالن پوریږي سي متعلق ايوا علقتم حاصلتم بي تابعي اغا تعلق اغا چې کمندونو چې حاصل وي بي تابعي په سبب دې او تابي هغه معمول شره کا علقتم بي نفس الاسم الواقعي دا پشان چې کومن نو دا غو تعلق ده چې پر نفس ته دغه یې سم په ذات دغه یې سم سره واقعیا وی ګویا چې دا زمير په ذات دغه یې سم پوره سي په تعلق تلګه کولا مو پوره شي متالقي چې تاوی پر متعلق تلګه چبو نفس دې سم پوره سي متالقي معنا خوب وشوګاناس غو تعلق څرالل شي وي په تعبیر سره دا داسې تعلق دی لکه چې دا چې کومن حاصل شي په نس دغه سم سره چې واقعیا وی باستداره دی. بلیز من